ای دی علي زمان او په دز مونان نه دو جاري دای زماني نه لای چې پس موناشه وښو ميله زماني نه لای ومتکلمینه څنګه او د فلسفه زمانه فدوه سره سره دای زماني نه لای زکه ز موناده مش په ما زمن دي تجدد شي ته یو قدر بیهی متجدد چې په پده بنده اندازه ده بل متجدد شي کې بل یو متجدد شایده ای نوه حدیث شایده ای نوزمونه اگه امر متجدد یعی چه پده سراو اندازه نوزمونه و معلیم ایوی ابل امر متجدد سده مجود ده پچاوی پچاوی پچاوی له کای صاحب بده یی کلي ناروتلو من در سره ترهه لایو خوست عبيد دا پتا نه لګي دا چې دا عبيد کلي دا من در سره نو دا رو تاګ دا عبيد یمره متجدد ته کنه خو مجهول ده من دراځي پښتنه کو جزوز دا ورز چا پکما ورځ زړه دای څه نه راځي رایدله حاجیره وای اوه د تمہاري موجه حاجیره خو دې اول پورسو پاته اوله کدا چې دای پکما ورځ روخهلای دی او دا بدل دی او بدلای شي کله وخت داس سوي چې حاجیره ورځو مالي مانوي خو دې عبادت درته ورځو سري چې دونه راځي رایدله چې حاجیره پکما ورځ ورودي مو ته پرزمريته امر متجدد او پدابندي ز بل امر متجدد اندازکوشي هو متجدات شه قادر شه الله خدا نه سره مشت شو ګنټي او په ځای اچد بل از ګنټي او چې ورسته را شوېڅه ورزر ته معلم دی چې جماچ او څه د کول میاش ته معلم و دوه چې پر د حرکت فلک اعظم د دې یې د افلاک نه دی مې سووبې نه دي دې نه کې او تام او عرش نه دا دې د افلاک او افلاک دی چپو دا ټول افلاک د څکړې دو او دې کې حرکت سده حرکت ته دا غا د ځموناد د هغه مقدار چې د حرکت کو دا د ځموناد دغه نو په دثرو یسو ځا هغه شاینه ملي مليږي چې په فلق په اخاتا کړی د مقدمه مخاطبي دغه وی مخاطب ځماني چې په فلق لون وی په خبره به نو no, مقدار د حرکت په فلق ته فلق اعظم ته د ځموناش ولا no, نو ځماني د ته ایږي پداژن نه چالو دي وي ها خلک افلاک او سرا دي چې علام مخات به فلک اعظم نه راهي چې د په خبره بل کې الله ما ورا ورا نه اغه ټول شي نه څه دي په خبره پېښته اغه چې چالو دي نه د جبر شي په څو اي خطا و بار حل مقدار حرکت الله تعالیونه زمنه ده دې کې کو نه نه اې صاحب دلته محبت راس کو چې تو خو یصا دا کله مخه صفات سلبي ذکر کړل په دا شخو یصا ډېر صفات سلبیا داسوی چې هغه د جنفي ک د خود به خود پښې تشوبندل نشي دو فوا یا تضمن و د بل ر و یا التزام و ازنه د زنه سره څه وی تو خو صاحب امو تر دفعت غوند زکه کوي ګټه نه کی تاثیر پخون وکلا ا چت ماوله ما زمنن وی ا د او چا غي زاله التزام رو په ملي دا غوند څه کړو بدره تاثیر او تفصیل تا څه ذرات وو لقد اسلام متجزن و را متبعه ازن درس مترادفین شي د زکه خپل <تصحيح> تذرات <تصحيح> نو چه جسم ده نه فیا کوي صح او اطراف ته پښتشور نه ویل اجزا پښه نه ویل بودی شاينه پښل واخره او دا سره شركه لو الوان لازم میګنه مدا غون پښتشور نه ویل نو تر هټه لرون سيفات سر ويا ذکر کول تا اندر تفصيل دی ویلو پر دغه دا ميزه کدا تفصیل وکړه په الله په ونه د دې صفه تفصیل دی چې دا حکم مقام د تنزیه دی د الله دا کومیزه الله تنزیه بیانوي او په داسې په ميزه حق او چې ميزه په تفصيل دې ته ورسره ده دا بیان کی تنزیه او دغه خبره ده چې دا ویصا رد پزنه فرق به تلا باندې چې مجسمه دي مشبهه او غا غادي زدانر خلوليات دي چې خلول ثابت لکه نصرا چې دې دي چې سال سلام شي الله صداي جذب بل خلول کړای نه يې په شيګل شي واره راځي د ادو له سیمون شي هغه دي خلول کوي دا مناز دا پوښتنه ما سوم ديار خپل سره پرې دي ويش کنه به لہذا چې په دامن رد مقصود وو په دامن كامل رد ويرشته دا وانه مند ز سبا کسري تسري تسري متوجه شي او عالم بشای نماز اکرامو فی تنزیحات اکیم آل امید براتی نجده پتنزیحات شا زکر کردی بازو یونین باز زنی دی زنی بی پروائی روالی از زنی تا زنی تا زنی تا زرات نوان پشکنا؟ انه شبیه بیدی بیدی زنی زنی سغنار بیدی گونا ذکر کولولولی ایلا انه مگر دیگی مستانی بخواه لتفصیل کست تفصیلی وکو و توزیخ آو کست چ شوه زه خطیو شي حق الواجب فی باب التنذیذ دا د دغه د پراچ دي ا واجب ا حق واجبات په بندګور مده په باب التنذیذ شي چې ا تش یراشی یراشی وځه کنه الله په ميز دا حق ته ميز دا الله په کی بیان ني انسبحوهو بوکرتم وازلا بار بار مشته حکم شوی ته ز الله زکه نو دا په ميز مده حق واچ ميز ا حق ادا کاور دي پرا مې تصریف په اګه باندې څکړه واکر او بل وردن علی المشبه والمجسمه و سایر حرکت بالال و طغیان بیابلغه وجن واو کدی چه پبلغه طریقہ پاو کدا طریقہ سره جوشی رد پوشی فلم یماری بتکین الفاظ مترادفہ از پرودن واسوتلا چه د الفاظ مترادفہ مقرار رود و تسریب معلم به طریق زما یت پگا شینم د چیم زمن مالم یکم د بیاڅ وکلا تسریب وکلا کدا پرودن وکلا بلک بیا تسریب د فرق کامل طریقہ پاوجه طریقہ سره <متحدث> <دلوقتي. متحدث> په دې کلهه علاوله سي بیا رجن والا چې د د برار دي پرمیش دلاله ول آر هون چې دغه نه خودس او امکان الله زمیش کدامو آرو رشی یوسم رشی مصور شی محدود د پرشی کر رشی دا څه خبر مې چې دا مستلزیم دي او امکان لاره او خودس امکان پواجب دلایلون تاسو ریکانا په 50 طریقو سره نه دی دلایلون تاسو بیاه اته کې شاییده پر ارسبی لن دا زکه توه کال نظر دی خو دوسین کار دی جسوینه دا خو دوسین کار متکل وی لنده ترکیب وی لنده دا غون په دا شي دغه نمڅ ثابت ضرورت له چې دا ټول دا دمکناات سره تعلق لري الا ممکن داینه موصوف په دا شي نه باندې په خمره به کرا دلالې لنده اصل زنه علم نور چې زنه ماشای د کومه تمر ديا باندې لشکي وسکو یک دلالې ني دي چې دایو عارض ویلندای دایي سوينا دلالې دي خو دلالې دي څه ضعیفه دنا اله دلالې زعیف دلالې لهذا دا او بلته سره یو مخالفین ته یوا د اعتراض غطا مکملوي او عام ته ویږي کزات زموري نست د لویز دراله د از دې مشه د ایداو معنی وړو د مینه خل سکو وړي او جرګه یو پرا جواب سٹه چېګه د دلایل وړي یو د دعوا مې د سیر مطابق وي چې او عام سره د او کنای وي اورش <مترجم> دغه وا شاعر داسې ته صدا شاعر او متردی داون علي سنت او جماعتي واشاعر اکثر دخل دي او موږ متردی چې اخناف دي اګه څو کې د متردیه ما وره انر ته دخل دمره علم نور سره دره پوی نو او د چې کوم مقابل وي دره پوی خلق نه وو لهدا دغه پلاس سرسری دلایل سي چې خالق نه اخستلو دا کفي کدل دې بجره دي دایې کرایي دلایل سره ورته وخلافت اشارات انه درسه خرج سره مقابله و علمي خالق مناظريك له علم علم شدير مخشيله هذا دغه پورا به دلالل بكون چاده يکنيت ایوي او دغه کدي وجهه درته او مترديه مشايخ دلاله زکوي فش څه کنه به بنا دي بنیاد تنزیج رای عاما زکرت د اګساینا چې موږ چې حکیمه تڅور چې چارس دای جې سم د پښتون کا دغه مش تنظیمه کړه اده خبره باندې ان هاتنا فی چې دا ټول شی نه د وجوب الوجود شرط نه ني منافات لري ویللی ما فی من شیبه الحدوث ټول شی د حدوث امکان د لا علامه مذهب د تنظیمه پد دا دلاله مند نه دو زهبای له مشاخ دی اځه ویلې دی ځکه په لوغت شه ما او وکاو واستای چې بقای ثوی او چې کوم شي بقا متلی په ادم او او دوستای سره ارز نشه دلی دا ویله چې ارز بیرته په لوغت شه ارز ته چې او چې بقا دې چې په مونږو سره چې ادم دې ځا ادم جره خودس خودس وعيب شبدا دا دليل ليك نه دا دليل د زي څه که دا خطنه په داريب م نه لغوي سره وکړه زه عرز لغوي معنا نه کو زه ته ما کومو بغيره ما کوم بغيره معنا یک یو يا شي چرتوي په موضوع دې سره سره دا زبر شي سره خو نه بل ذاته خبره ور چريتي چې بقا ده ارز نه څه واي غير څه واي بلکه بقا عينه ارز خبره نشو خالی بقا غت څه ترشته استمرار وجود ده واينه غو وجود ارز ده څه پر شيونه ده چې کيا هم ده ارز بچا پر ورشي پر ارز ده نه ځدا دليل شي سره زای ونده ويسه دې څه دليوله شي مين انما نه ارز د حساب به اوقات ما همته نو بقا ووجد جوهر بنت ثقره او ولې سبي جوهر الله سن دای جوهر نه نه است دتر الوف غیر مراتب په کور د جنفي د جسم ياول کوي موږ جسم ذکر دای پرې سبي جسم ولا جوهر داس دای خدای اول جوهر ذکر کوي اي دای جوهر نه نه الله اوس دالثي زکا زکا جوهر ما ترکبو جب هر چاہتی جوز نائز او جوز لائزت خود جسم جوز جسم ادھر کنا جل دنو انخبال شاید بھی مرکب جسیم تو بچن مرکب شد مطابعش تر تر قطعہ آ مرکب چید ہے احاقی کی مرکب بلے کا اتباری بیدی کا حاقی کی مرکب بیدی وکی مرکب بیدی یا پا وکی مرکب شده دایې څه ځای هیومره کبي کې ماري وي هیومره کبي حق کې مرک وږي مرک به ځنه نه مړې ته او د ماما ته لپې په اثرات مراتب وي مړانته پېښد اندا کار دروځي دا دا مرک وږي دا اے چې انا جوړدې ديب شه د بوزيونه ده چې په دغه داسې فائداور مراتبادو چا یې پاجزه نه دمر مراتبہ چا پرتایلای ته په شپ پرتایکر چې په دې ورته وره مرکه به واقعي چا ته چې داسې اجزاله نه جوړوي چې د وشی و چا پاجزه بندنه وير مراتبہ ته د مرکه به کی او مرکه کې څه مصالحہ د دې اجزاب په داس نومونو را کب چې کلام راکبي وای کی جوړای و دوته په شې محتاج دی بوزيون ته بوزيون محتاج دی و چاته و پړی تا او په بوزيون دای سره څه د محتاج دی او بیا خو ایصاد جوهر چی څه یاخ دی علاڅه ماو او بلا کوم راکبي اعتبارې بلې مراکب اعتبارې بلې چې شو خدای او دی له ایصاد اخو او دا زاشب دای په خپل جوهر حد دی او د عینت دی عیلت د چاډه پرا د ټولو ممکنات پردې مشعرت ګرځولای دکه چې دا مختص علی مشخ دی په خبره وینم کنه اوس ته هم شي پاتې نه تابې وینې د نوکسناتي کی اس دا چې مراقبې تیواری شواځه دی برینم دی دای بل ته مختاج نه وي وښه کنه سچې تیباری عمر شمودا خو دغه دمنه دا شوا سټ کې خبرات اچھے عیلت څه علت اعتباریشا دایي جوز په شې اعتباریش په دایي جوز دکنه د دې مراقب او او کولته شې شو اعتبار او چې کولته د ماريش دغه څنګه سم موجودی دا شاينه موجودی ها هم او کی عمر موجودی رسول الله علیه وسلم عمر او کا سته شهر دی هیله ترシー جو هر او بل جې نه فایده پرو او تو چې دا جواب ضعیف دی دا جواب څه دی خبره کې چې دا مراقب وی دا د دلیل ضعیف دی زه دا چې ما له ممکن ته یا لا في په موضوع جوړوي زه دې دیوار دا مار ته چې به ته کنه خام خاطر کیدای دا خو خبره کی د جسم نشي په دا جوزه دا كله اعتبار دا واه شو دا واه زه دې جوهر دا مننه چې خام خاطر دی ا جنازه زز ځي لکانت لا شي موضوع نه به شا. او بل چنه دا داوی ته زو مز داګړه زما او بل چول چې جسم نه ده زکا جسم ما ترکب هوا عن غیره جسم اته چې ده بل چنه سوی او چې بل چنه مرکب هو بل چته جسم زکا ده او شو شاپادچاوی چې جسم ترکیب ضروری ده چې جسم خامخ دې بل چنه وچې دا مکولاده د جهاد اعظم منځالک دا دغه نه څلای دا ویره غرزي چې کدی لري اوس په تماجو سره به بلاتنځ بیا د ماډول ته تللی هازه اعظم منځالک دا عربی دا مکولاده کنه چې دا دغه اعظم ده اعظم ویره غرزي چې په دی وشه جوس سشي زيو تشه مې مې زې پښای او ځي بښه څایل وردی ستام هغه دا اجسام موږ دا اجسام طریقې و چې تاسو ته اجسام څه دي کېږي او مرکب دا خوشه کړه اگر چې به دا باندې موږ سمې دا اج سمڅه دا دې جسامت نه ماخوز ده به جسم نه نه دا جنازه جسامت جسامت منا او دا پاجزا چا چې دا سودا څنګه راځي چې یو ځای دې وې دو اب بلاکینه جوړه بلاکینه پر نه ځای غواړل غاړ غاړ بلاکینه پښه جوړشې چه بلا که نا دیو د لاستی. پا من دیو او بلا کچا دو آ پا خشت جورا دو سا؟ او پاشا چه خشتی دی پانزویس خشت لگرد ری. یا سمی سال در گو. نا پا مزویس خشتا نکه تیجو دیو. ایو آ کچا دو بلا کنا دیو دارا غارد غارد تی چه پا لاز بلا کنا مدسا جورا شاک. او بلا کچا دو پا آخی دویل اغاست ورول نه اغاست ورول نه دا کټادو د د ویلګاډر دوخ خوڅه غامل بلاک نه نشه کېدی لاس او بلا کټادو ا دې ویلګاډر دوخ پښک 50 خرشته نه کېدی بیا ته ولښې چې دا کټا چې دوه اجسام دا کټادو چې په بلاک نه کېږي دا نه کېنا چې دوه سارا د دې چې اجزا پښه ډیر دي مالي میش دا کې دا اجسام ولای د جسامت نه مخوز دی نه دی په وېژسته کې نه د ریچا نو د دلیل ته څنګه واره نه د چکن دلیل ته یې شان نر دا او بل بل و ان الواجب لو ترق فاجز و ایمن دا په دغه چې واجب مرکب نه دی لیسه به مرکب مرکب نه دی مرکب شې اجزا و نو دا যাও متصرف صفته کمال سره وی کنا کته متصفه صفته سره به دې مصیفه کمال شخه د مرکب خدای چې کول شی وجوب رشي اجزا شته وجوب نه ای خو متصفه سره غوونه او تعدد چې سره نه نو کو سر او او نو کو سره چې ای بروغه ای بروغه بخوغه شن او اجب ضرورت خوښه کړه امه ان ته او لایا فلزم نقص ولخدوسه لیکن دا جو د دلیلو ضعف ته چې مجموع من خیر مجموع موصف صفته کمال تر اجزاء ش د مجموع من خیر مجموع مرکب تر دا موصف ش په صفته کمال سره اجزاء د د کبزه دلیل ته نو انه خپل مثال دی او وشت دی دا وشت دی کومه وشت چې دا کوت نشته چې هیڅ د عام موصفات کې او او په شبیل او مقادیر سره او اشکال او مقادیر ازداد څخه او روبادره شيخ صلاح زده او علي بعضه يې په بعضه باندې د نوکس نو است د اشرف چې په دا شیبه برابر دي دا کوم زنه اس په دا شکه مخړه کیم صفات نه بل صفات کمال او ک صفات نو څارم کسا کداي جسم شی او موصو شي په داسې او پشکالات او پټور مکه دې باندې دا چې شه موصوف شي سا اشکال او مقادیر غون په سور په شروع شي کایکیر په شروع شي نو په دغه ځغونه داستی سا چې په فادت دا خو یې برابر دي چرانه د 10 ځنې مت خو بيدو کوي 10 ځنې بيدو کوي نو کس بيدو کوي 10 دکانونو شاه هیڅ ځنې په شبیل ځنې نه بيلي نو امت امت خو لا ملي کده نو او سره چې دا په تاسو یې او دا سی چې دلیل نشته چې ته د مختصات په دلیل کې چې نه ځا صفته کمال پشه بلا صفته نقصان پشه بلا زه مو صفات نه بلا پغه صفاتو ښه رات برجاده کمال ولدي نه نقصان پدې معنی څه دلالت نکو دا خودس عالم څه صرف اخ علم په قدرت دلالت کوو په دغه صفه دې نه ورکو نه پداسه خو یې برابر دي چې یې برابر دي کمال ورترسي د زن زن نه خامه حادثه مختال مختصم له دي كي مختصم مختال دي كيسقو عيلته مختال شو عيلته مختال في حدوث مش في كانرز في حدوث فخبر مش هنا في افاده المدخون هو في عدم دلاله المختصم فلا يفتقر له الغير فيكون حادثا ذلك ولكن الجواب ضعيف الجواب ضعيف ضعيف دال ضعيف مين زاد زي يا کته چې اجتماع د نکزنه لا ممکنات شوه اژه ماده د نکزنه ارتفاع د نکزنه چې ممټنه ده 50 شوه په ممکنه شوه نه پواجب شوه واجب شته چې ماده د نکزنه وروړي چې په شکه نه دا دله ته اعتراض وردی چې ته یې چې دا سی فاکتناء څه دي دا متساويات ال اقدام نی فی مب ریباب الملک او نقصان او دا مختصات پسنه کو پتاي نظر باندې دلالت دلالت نکو به ته څنګه خو دا مختصات څه دي دا دریعې څه کوي را باندې سی پات باندې به ته مخش سیر ته کوي چویلوم عالم دو بسیر دو قدیر ذات او په دا باندې دلیل څه کوي را عالم ته ځ په دا زنه شي دا نه د خلاف المثل علم او قدرت فین صفاته کمال تدل على ثبوتها شکرا وازداد دغه جدي صفات او نقصان لا دلالت لها على ثبوتها دا مقدسات دغه په ثبوت مندزنه کو دلالت نه کو نو د طول دلای چې د دا باندې دا مخشه د تنظیم بنا پدا باندې ند ویلې لئنها تمسکات ضعيفه دا کم زیر تمسکاتی دا کوم زیر تمسکاتی دا واجب می غنده تچکړی بیان تو هینو عقاید طالبین د ترېبونه عقیده کم زیر او او کو لوی لوی و اتو زم اجال تو متعين او ورت کوي عام اجال دي توعيني نه اياه او ورت شي څخه دلاغه او د دې دغ مون کو به ان تل خپل مطالبه علیا چود د تمر لوې لوې مطالبه علیا چې ثبوت الله وحدت او د صفات دی <تصف> مبنی ادن عالم صالحه شوبه روهیه دا بنا دي پداس شوبه کمزلی باندې دا غرض لا شي کنشل نه دی په دې وجې نشه پد باندې میز دا تنظیم بنان نه دو اگر چې تاسو دا وجه د دلایل د دي دا مطابق چلري کی متخاتم د پرمړي یو وي اته وي اج زاهرانه سم د دلایل وي از دندر مخالفین چې دیګه سره درایسته د دله دې قران د قران کومارسته او قران سره دې سويتاوی چې سره سره سويتاوی او عسا او مشاوات داوت قران سره قران یی ځای به ون دي په خبره به سره سره سره سره د مخالفون بنصوص ظاهره فی الجهته والجسمیه والسره والجوارح په جهت شه او پتشه جسمیت شه ها الیه یصعدل کلم الطيب الیه یصحدل کلم تو ثابت شه jihad ثابت او جسمیت پر تصدیق او بل اوی من جنا پمره سره کو چې الله چرتاي عین الله د دې په سما اوږه مار به کلا او جسمیت پر تسبیت وي حدیث تا چې څڅک مو او چې څوک مت راون جزا سم ډم ډس په پوزیشن دی نه خالص دی دی پیر سمینات وروره ادم علی سلام خدای علی صورتي ان الله خلق ادم علی صورتي واخبل صورتي صورت روغه ورته غوغه والجوارخ يد الله فوق او ذري ممن سرمون دي فی اسبعین من صلی الرحمن جوارخ پتا تشو سامیه یدونه فوقه دی دا نقلی دلایله شته کنه دا په نصوص سره د غړناندې لای کېږي او بل اکریدا یلبسو یی څنګه ویې كله موجوداین فرضن دو موجوداین دی دا ته فرض کا دو دو موجوداین دی ا یو دا نکته وګ دا فرض داته پېدی دا مه فرض ښه فرض نکړې ای ستو نه پښتنه الله بو دایې قرانه یا خو دې بل سلام وتشر وی مماصل الله ا تهماس وشوایږي پښه کړه رځي سره یو اومو نو سلام یو ونثوی جداوی موبایل چې موبایل وی دا په الجهاد په جهاد شو شو فتوجه او کوم خو بیا به چرشه په دې چرشه کنه شو بیا اچھا ای سرجا الله چرای دای یو موجود دای دای یو موجود دای کنه الا موجود موجود دای دای لیسه حال ولا حال محل دا په عالم د پرانه حال دی چې عالمي محل شي اون دای محل د عالم بشه دي خاص فیا کو نو موبایل اس خامخه دی موبایل چا چې موبایل شو وجات وی کنا مم. او چې یا تر غای مدد پر یمتیاز رو غای او د پر یسا یو تخصوس رو غای تشخيص رو غای نفیه تحيز به په خیشی وی زکه خیر چاته یی حیا چاته یی چا چې ست امتیاز ور امتیاز ور کوي چې مبین شو علمنا ود په حیا ششه جسم جسمه بهله او جزءه جسمه او مصوره بهله جسم سره صورت سره لازم ده ځکه چې مصور ځکه چې په دې باندې خطا خود کړی یو صورت شکرو ته حاضرې کړه او ورته سلام متناهي نه دی نه زاده یقلی دلې څه کو دو هغه پرمېږو چې دا تلای نه تو جدي وهم محض خالص وهم ده او وهم حکم څه دی وهم می شاهینه وه وا اکثر په و الله سره مې پاتې یزوه هم خوده مړی نه سره سره ډرايي په موږ به را سره جوړې ورته دا سپیشې په سړي چيږي دا دا حکم څه کوه زمره چې کړې چې مړی خپل کاونه سره چيږي دا تباره لوګرته نه دا عقل وین عقل خود نه درې یو څه دې درو فرښه او ته و نه مخزه او هغه مخزه مخصوص حکم پرګا وسته په مخصوص په مخصوصات لا او دغه د مخصوص حکم د په چاوله غو دا قياس معالم وحكم على غير الحكم باحكام المظلوم او بده شو ادلهه کتیه کایم دی على تنزيهات چې دغه شينه الله سره نیسکه مثلی شی په نا دسته چې تیږه دغه نه پخته فوق ایدیم الرحمن على العرش استوى فصم وجه الله دا ټول شي نه چې روغم دی دا سه حديث مشا... او متشابهات المباراج غوږی مصلحه دا بل ځکه متقدمین متأخرین مين ولا ما یختلاف شته دا چې او وجع پاش یې دې دسیری چې دا کما کما یې بسم الله جنید مزغد لوس مناکی دی و د مخ مناکی د د مناکی حکم علیکم د سکی متکدی او چې معنی مولغوی مالی منې لکالیف الله ممدا والله اعلم مراده مزربدش خو دفاع کوي په پیرځه او متاخرین مل انجی اې س طویلات کو خو زنی طویلات دي دغه دې د مخالفین ته غا کو معنی غلطه څهګه دفیه نرآها وما يعلم متويله ب... الا الله شاهد ورسفون قد الا العبد وقف ثاني ورسفون اش دبل ثاني شيء يقولون عملنا فخبر بشيء تي والجواب ان ذلك وهم محض الحكم الحكم غير المقصود بالحكم كما على التنزيه فيجب ان يفوض علم المرسوس شيء كمن سوسي شيئ هذه اجي من الات ورس علما هو داب السر لقدات السلف لكنه چې دې ځایه غاړه نام سالیمادو ای غورا کړی په خبره به او او یو اولو به تویلات صحیحانه یو خیر دی دا ستو ميلات شبو کې چاته اختر او متاخرون لکه اگر رایت اگر تویلات صحیحا چا غورا کړی ای تویلو به شي کوم نیر نوصوص سره څنوي طاهروز دې یدنا مرا قدرت وکړه دو جنازات مخ خبره به شي کرا مقدمانه وکړه دا دغې د پره تعلات شوه دفال م جااهیرین چې جهاهیرطله پیداف شيوا جز بند ل ذب لو کا ذین او دا د میړله کاین ته دي چې دا کازې دي چې دا دو د زون ته سه دي چې دا په مټینه روون چې ج بند دپره د چې ورسهل شي مچینه د په موټیننا من د کایرین روسه کوي او سلوکن ل لهکم چا راون کوي با غسیخه مضبوطه لري څکه د 2007 ميلاد په کچالش کېدلې صحیح دی